Те, що не згоряє. Тук-тук, тук-тук, тук-тук, і за хвилю знов. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Тоді ляда піднімається, і посеред чагарів із-під землі появляється голова отця Гервасія. Оце він лиш корнію Титарові довіряє Криївко. Як німота з ляхами спалила ягнівці, геть усеньки, до послідньої стріхи, мало хто вцілів. А хто таки вцілів? Сидять на острові посеред болота. Чи на дні байраків. Отець же Гервасій викупав собі схрона неподалік церкви і далі служить. Бо всеньки ягнівці згоріли, а церква зосталась». Із звідусіль, і з болота, з байраків у ці сходяться на служби. Гадалося, що як село вже пустили німці з вогнем, то не повернуться. Ба ні, повернулись. Почув оце Корній, скрадаючись попід кущами, як зупинився коло храму автомобіль. Вийшли два офіцери. І ну, не все розчув, але розчув такий, бо німецьку знає, що, мовляв, Треба спалити й цей прихисток бандитів. Отець Гервасій хмуро вислухав. Прихисток бандитів. Це так тепер вони бандерівці звуть. А вже ж прихисток. Бо вдень сходяться до Божого дому вцілілі ягнівчани, з Острівця посеред болота, з порослих терном і глодом ярів, а вночі править для Степанових хлопців з лісу. І хтось, виходить, зрадив, доніс. «А ще гляньте-но, батюшко, їде нахвицер, гортав свою книжечку, а як поїхали, дивлюсь, аж з неї певно щось випало і лежить у траві». Це було фото. Двоє усміхнених малюків під різдвяною ялинкою. «У день Христового Різдва. Нехай тебе вберігає Господь, любий татонько». Було написано на звороті дитячими каракульками. «Чи викинути?» – спитав Корній. «Ні, віднеси в церкву. Не гоже зневажати господні ім'я. Хай це згорить разом із церквою». Корній зайшов у храм. Треба забрати хоч би і найцінніше. Чашу, ризи тощо. Поклав знімка на пристілу. Узявся вже було все складати, однак захотілося попрощатися з рідними стінами, окинути останнім поглядом. Тож вийшов на гору, на хори. Корній за титаря у Ягнівцях отколи не стало батька, царство йому небесне. А батько теж були титарем, і дід Панко теж, і ще прадід Терешко, міцний селянин, що й панам позичав, поставив своїм коштом церкву в Ягнівцях. «Дяку Богові за волю відкрепацтва!» Відтоді й переходить титарювання в їхньому селі від батька до старшого сина. І ховають титарів на погості в церковній огорожі поруч з почилих священиків. І вони першими Христос воскрещують, коли панотець отець обходить могили на проводи. Корній, несучи за ним Христа, щораз думав, «Колись прийде час, і його поховають на оцім от почеснім місці». І він тут разом із батьком, дідом і прадідом ждатиме страшного суду. За Першої світової мало не згорів Божий дім, ледь загасили. За Польщі хотіли вражі ляхи на костьол обернути, проте люди не дали. До українського посла в Сеймі їздили. Совєти перед війною у визволених західних областях церков не закривали, але страшно нажахалися ягнівчани в 41 -му. На другий день Паски п'яний парторг верхи на коні в'їхав у храм і вистрілив у священика. Парторгові нічого не було, тільки перевели із Ягнівець у Дубчаки. А селяни вельми тяжко пережили. Бо з їхнього села нікого не забирало НКВД, як то по цілій окрузі. Не було в Ягнівцях не то що політиків, мельниківців, бандерівців або що, а й просвіти, ні навіть маслосоюзу. Тільки от у церкві з середини тридцятих стали правити по-вкраїнськи. Бо ж ходиш на кожну службу з дитинства, а стоїш. Турок турком лише хрестися. Тож німців виходили зустрічати цілим селом. Звідси, із цього храму, під святкові передзвони, по вбранні, вбрані, з корогвами, хліб сіль на рушнику. За німців церкву причепурили, покрасили, покрили новим гонтом. А ветхі царські врата замінили на нові у вигляді тризуга. І цими визволителями потішились недовго, аж геть недовго. Тяжкі податки, облави, і ще раз податки, і ще. Тож пішли ягнівецькі порубки у навколишні пущі. Від каторги в Німеччині за вільну в країну. І теперечки, бачите, вони бандити. Тепер Катре знищити прихисток. Корній перебирав у пам'яті всі ті події і стрепенувся від наглих звуків. Почув і присів. Офіцер, той самий і двоє солдатів, зайшли до церкви. Солдати залишилися при уході, офіцер же покрукував у вівтор, грубо розчахнувши оті врата тризуб. Ах, то прийшли по золоті речі та по дорогі образи, та по старовинні книги, перш ніж підкласти вогню під храмину. Корній бачив, як офіцер обвів поглядом олтар, узяв до рук ту світлину, розглядав, перечитуючи на звороті. Потім зняв свою високу фуражку, обвів поглядом олтар, потім надів фуражку, знов дивився на світлину. Потім зняв фуражку. Потім поклав світлину до спідньої кишені. Потім надів фуражку. Потім знову зняв. Знову дивився кудись у невідомість. Постояв ще. Відтак очинив тіврата і сухо промовив. Дії акціон віртферботн. Акція відміняється. І всі німці... Вышли из корона.